<تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم كتاب و ادب الطعام یکې د سوام د خوراک سکاک آداب دي باب التسمیه فی اووله د خوراک په ابتدا کې ب بسم الله والحمد او حمد بو وی مسنون په اخر د دې کې وعن عمر بن ابي سلامه رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ اللہ وسلم اللہ بسم اللہ بسم اللہ و ايما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى بسم الله بسم الله اايا ورڅوخه راق کوي وي مسنونه طريق بسم الله دې بس بسم الله اگر چې باجو علما د بسم الله سره د الرحمان الرحیم دا علم دی وی لو کایلم دي و یا حدیثو کې د عمر راغله د بسم الله وعلى برکت الله الفاظ حدیثو کې ثابتی کوم چراغ دی هغه ضعیف دي صحیح روايات کې د خوراک په ابتدا کې به بسم الله وقل بيمینک په خلاص خرا وکل مما لديك خورا هغه جتا ته نږدې وي حدیث کې د ري آداب ذکر شو یو صرف بسم الله ویل دیم په خلاس خوراک او درې اندا چې خپل مخاله غره بل مخاله لاس مګر زوا متفق علیه وانا شتر دی الله تعالی قالت بی بی فرمائی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ازا اکلا احدکم کلچ خوراک کئی یو پتاسکی فلی کې فلیو اذکر اسم اللہ تعالی ندالا نمدر آیات کی فینس یک تیرشل این یا ذکر اسم اللہ تعالی چرایات کی نمد اللہ پاول دی کی بنی ادم کم زور ہے قرآن کی شوروں کو خیر شور منز کی رایات شور فَلِيَقُلُ دِوَي بِسْمِ اللَّهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَنُمد اللہ پاول دے کی و پااخر دی کی رواہ ابو داود و ترمیزی و رحمهم اللہ وقاله حديتون حصل صحيیوان جاابرن د جااب ر الله هو نریای روایت فرماي ماورې درې دي د دل رسولو اللهصل الله سرلم نه چې فرمیل دا د خل رجللو دخل الرجل کله چې وردن نه شي او سرړ کورته الله ه او د الله ځ کورو کې مسنون د دوښلی په د وردن نه کېدو <حدة> وائندت عامیه یو په وخت توआम کې قال شیطان له صحابین او شیطان دینور عمر غورو توي لا مابیتلکم ساشودش پی زم پدی کور کې پاتې نشو دالادو نوم دی ادولو د برکت سره ولا عشاء عشاء د مازی ګرد ماخا مود شپې دی خوراک توي و دا د خله کله چې یو شړی کورتهرادن نه شيفالم میزو کور الله هتهاعال ل را یاد نهکو ان د دوخولي پهدهدن نه کېدو کې ځکر م نوونونهکو نوشیطار مرګروته درکتهمل مبیت د شپیژې خوموموندو و دا لم زو کور اللهه تعله نهاممي او کله چې را یاد د الله په د توام کې له شیطان د مرګروته یا درته مول مبی ول عاش شپاتول او د شپې روټی ټول مه ګیررکل رو مسلمون نه بعضې اعال د مستحباتونهوي خو براقاتې سومره ډیروي کور ته جوړدن نه کېږې ځیکې مصنون ممسلوونه مستب دی خوڅومره پهې براقت دی وعن حزیفا رضی اللہ عنہو دا مخی حدیث رواه مسلمن امام مسلم رحم اللہ دا دی روایت کلیو دا حزیفا رضی اللہ عنہو نا روایت که قادر دے فرمائی کنو منگا اذا حدورنا چرا حاضر بشو دا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرت و آمنت و لم ندع ایدینا نبکه خود لمخ فلا سنا حتا ابدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تردی چی شروع وک رسول الله صلی الله علیه وسلم فید یده ای بلاص مبارک د ټړو نمخ کیخ و انا حزرنا معه مره توان ابشکم غا دیشو دیسر یو زلوام تا فجعت جاریه یو وین زراغل واج کاننا ها تطفع تابیگن درسو ندی ککولش فدہبت نداتلی والی تدوائی دہا فتوام چلاس پتوام کی کیری فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیده هادا اللہ حبیب داغی اللہ اسنی ولیو ثم جا آرابیون بیعو زمیدار باندشی رائے کاننا ما تاوی دیم دی ککو لشی سوک لکا ٹھیلی ورکی فاخر بی دیی داغلہ سم پیغمبر علیہ السلام رونیو تو رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم و فرمائل یکیناً انہ الشیطان ابی شک الشیطان یستہید لطوام زان تطوام حلالی اللہ یزکر اسم اللہ تعالی علیہ دا چر آیات نکڑی شنمد اللہ پدی اے چې زغم نو مراجعنه کې ورته ځان لمحه حلالو کړې وانهو جاء به دې جاريه او درات له لوکل پدي جاري وين جي نهي چزان تہ پتوام حلال کی فاخست بی دیھا ماددی لا سنیو فجاء بہاذا العربی بلا بند چراوستو لیستہل بیہ چد د پس سبب زانت توام لال کی ادے بغیر د بسم اللہ نه شروع کی فاخست بی دیہی نمال استغرو دیو والذی نفسی بی دیہی پاغزاد می دی قسم وی چی روح می دا غلا کرے این یاده فی یدی مایدهما د شیتا الله زم خپل شکر دید الله شنو سرا دریو وړو لاسونه میرانی ولي ثم ذکر اسم الله تعالی وکلا بیا نبی کریم علی السلام د الله نمرات کو بسم الله ہوئے او خراکه شروع کو رواه مسلمون وان امیہ ابن مخشی السحابی رضی اللہ عنہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس انداللہ حبیب ناستو ورجل یا کلو یا سڑی خوراک کلو فلم یسم اللہ و بسم اللہ انوی لم یبق من توامی ہی تردی چی پاتشو نو ددد توامنا تردی چنو پاتشو نو ددد توامنا مگر یا نڑائی فلما رافعه اذا فيه كل شي قليل طور تك فقال بسم الله هو له واخره اخره نړای سره وي فزحك النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب خندري ثم قال ما زال شيطان ياكل معه هميشو شيطان چې د سره خوراک کولو فلما ذكر اسم الله کل چې الله نو مریات کو اشتقا ما في بطني هلتای کیاږي په خيټه کې او پاغار س ګنديرشل وګور په شيطاني ک ګندير کې نو بسم الله وای اګه ته جوار کټهوي ومورو اډنګ ډنګ مورو اخوارات پم کو نو شیطان د خموړ کو خود ز الله کو رواه ابو داوود دا و نسائی وانا اشردو یالله تعالی انھا او څو سر پټنګ ډنګم اکتفاء نه کوي کیمره ولا نیوې ویلې وای ختم د قرآن دی او ختم د حدیث شوه دی انا شیخان می خان مليار او کار دیر خراب کړي په کوم خبره یوم المومنین آئیش رضی اللہ عنہ روایت تے فرمائی ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قلتو آمن خورتو آمن خورتو آمن فی ستت من صحابی پیوشپگو کسانو کی دمرگرونا فجارا بیونیو بانڈجی رائفاکلہو بلقمتین پا دو نڑو کی دشپگو کسانو خوراکو خورو نو رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اما انہو لہو سمرا ویک چرې د بسم الله وی له ولا تا تاسو شپګو ورو ټوله تب کافی شوهو او بسم الله نو خیر او برکت تل لري کو رواه ترمیزی وقار حدیث حسن صحیحون لابی عمر رضی الله عنه نو روایت تش نبی صلی الله علیه و سلم کانو اذا رفع ماعدته چداقې درستخان به پورتکړې شو پورتک روډای پسه وېدا دعا وې الحمدللهل کثیرن حمدو ندل لردیر ثویبن ثویبن او پاک دی د ټول واغه نه چي نقصان پکرا ولي دریاو د سماعتنا مبارکن فی خیر وبرکت شود شو دی پدی کی غیر مکفین <laughs> د غیر مکفین مانا اللہ ما خطوابی رحم اللہ دا سکڑے چی اللہ سبحانہو تو عام ورکے او کافی رے وَهُوَ غیر مُتعَمٍ وَلَا مَکفین اے اللہ تسوک تو عام ورکے او داغ کفایت نشکی رے وَهُوَ يُتعِمُ وَلَا يُتعَمٍ یو <سؤال>, مانا علماء کرامو ددی دا کڑی یو مانا اہل علمو ددی حدیث پاک یو دا سمانا علماء کڑی کما چتا سسوکا واو مردہ غیر مکفیین بعض داد سي ما نام اے لا مونغ خطوا مخړو او تارا باندې وخرولو غ <خومت> مونږ <دورا> ته کافی کافي نه وے دینا پس مونگ تا مزید ضرورت بموی دا سینا بس دارا لکافی شو مونگ ستار زکتا ار وقت ضرورت کیو ولا مودعن تا دا وداع ندی دا دا مونگ آخیری خوراک ندی امونگ ندی دینا بی نیازیو والله مو هی غیرره مترو کې تبيلی وال رغبتې فيما عده هو نه د دا شوي چې بس نور دا الله د رزق دی مونږت رغبت د پهک نه کوو والله مستغن عن رب والله مستغن عنو ر او نه د دې خوراک نه به بنیاځي کې دی شي اې زمونږ راپا موږ د دې نه بنیاځا به پروا نه یو موږ محتاج یو رواه البخاری او وان معاذ ابن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما نكل طعامن جاءت طعام وقر فقال الحمد لله الذي الحمد لله خاص الله لا لا رات امني هذا چماله تو امره خدا ورجقني او ما ته دار ذكراكم من غير حول مني ولا قوه بغیر زماده قوت او طاقتنا ويغفر له ما تقدم من زمبی د توب د مخني ګناهو نه معاف شي رواه ابو داود و ترمیزی وقالا حدیث حسن وصل اللہ تعالیٰ خیره